Kiitos. Ari Kuhma Show! Tosiaan, tästä lähtien perjantaisin johonkin aikaa. Jos on märempi torstai ollut edellisenä ilta, niin saattaa olla, että pikkusen. No niin, olkaas nyt vittu hiljaa. Niin, jos on pikkusen märempi ollut torstailta, niin saattaa olla, että. Hei, nyt. Noin, kiitos. <laughs> tota, jos on pikkusen märempi torstailta ollut, niin saattaa olla, että venähtää. Venähtää ei ihan ehkä perjantai aamuna tuu, mutta Mut perjantaille, joka viikko tästä lähtien, katsotaan kuinka kauan jengi jaksaa kuunnella arskaa. Mutta tota, tänään mennään semmoisella pläänillä että meillä on tullut aika paljon yleisiä kysymyksiä ja nimellisiltä lähteiltä, niin lähdetään niitä käymään tuossa ensimmäisenä läpi. Sitten meillä on kansainvälist lukiobileistä tarinaa ja sen jälkeen mennään kattelee vähän vähän tota noin, niin miten arskalta sojuu noin sojuu tuommoinen niin noin ni musiointi. Tomene loppuu vähän vappuaeesta. Vappua kappaleen, kappale, mutta tässä kohti niin vähän mainosmateriaaleja tosta noin pyörimään ja, ja ja sen jälkeen mennään eteenpäin.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 Silloin tällöin, kun alkoholista puhutaan, niin hehehehe Veikäläinen taipuu, kun saatana makkaraa ja lähtee lähtee noin noin niin vetelee gisseliä ja tota noin, niin kello oli siinä sit jotain kahdeksan, mä sanoin, että en mä nyt missään nimessä oo niin selvillä kiikareilla tulossa sinne smykailemaan, että että aina mulle pari tuntia, niin mä reppäsin pikku pohjat pohjat alle, niin, niin tota pikkuisessa semmosessa seitiohvessa pystyy tulla sitten sinne tota noin, niin pyörimään ja, ja ja kello oli sit varmaan jotain kymmenen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 ja, ja toi näkee mun nyt sekaan kertaa että tuskin se tuolla pimeessä mua tunnistaa ja sanoin sitten, että no ei tässä mitään et, ei muuta ku mennään inessiiviin ja, ja, ja siitä lähettiinkin sitten marssimaan oikein vasen oikein vasen oikein. Ja, ja ja ja kun päästiin sit tota noin ovest sisään niin siinä kävi aikalailla just niinku mä ajattelinkin. eli tota noin niin mä siitä pikkuisen otin takaa vasemmalle askelta ja ja karkotin sitten tottakai totta tän tota noin siitä ja onnistuinkin sitten, sit pyörimään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 ja, ja mä tuun sieltä sitten, sitten tota, noin, niin lavalle, että joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, mikä täällä on, hei meidinkin, antakaa vähän rakkautta. ja kun kello oli jotain, varmaan yksi, kaksi, niin oli aivan meussa, jengi oli aivan mevussa, oli jengihän oli kuin woo, come on, come on, ja olet, just näin, just näin, hei Ari Kohoma tuli pitää pikkupuheen, mut ihan ensimmäisenä, niin tota, otetaan pikkutämmönen kysely tähän alkuun, Nostakaa ja kättä yleensä ja huutakaa oikein kovaa, ketkä kaikki on käännissä Ja jengiä et, joo joo joo Ari, hei Anna tulla vaan ja mä, et, just näin hei Oikee meininkin Mä se että miten hei, otetaan vielä toinen nopea. Kuinka moni on menossa huomioon mulle kahdeksaan kouluun Ja edelleenkin jengiä yes, Mut nyt ehkä semmonen niinku viidesosa vaan on niinku käsi pystyssä Täällä näin ja mat, Hei nyt on oikee meininkin annetaan kouluhaitata haitata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 Opiskelumerkitys Lukiomenestiksessä on aivan vittu minimalle, DJ hei! Pistä ne vitu levyt pyörimään ja ruvetaan bilettää! Kiitos! Minä olin Jari Koomaan, nähdään lattialla ja... Henki sinne niin ihmettelee, mikä vittu tää ja puolet on aivan leikäis ja puolet on aivan hukassa ja... <hysynti> ja tota, Mä lavalta alas ja... Ja, ja, mulla on hyvä fiilis. Mä otan vielä yhden kauhallisen siitä boolimalle ja sen riipasen sieltä pohjalta sinne jää niin tomaatit jäljelle ja, ja tota, menen suoraan tanssilattialle. Ja siinä onkin yhtäkkiä nää kaksi daamia ketkä mut oli kutsunut tänne ja, ja Mä menen siihen vähän. Mulla on lantio just sopiva öljyttynä sen verran tullu menovettä ja meen siihen jammailee kun se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 ja katsoa tätä ystävätärtää siinä siinä tota noin niin vähän silleen sille vinkateen ja vaan että mikä juttu, mikä juttu ja yhtäkkiä tää hänen kamerinsa ottaa vaan, vaan tästä toiselta palvelta kiinni ja kääntää pään sit taas toiseen suuntaan ja ja toimi samoin kuin tää edellinen daami ja vaan siinä vaiheessa silleen niinku vittu come on näin tää pitää mennä mutta sitten jos jos vakavoidutaan hetkeksi niin niin siihen aikaan Mä olin jotain 18, tästä on pari vuotta, pari muutama vuotta, niin tota... Niin vaan, oli Ari kohma siihen aikaan vielä aika poikana nimittäin, tota noin, niin... Mä en silloin sitä tajunnut, mutta se ilta oli, oli tota noin, niin... Semmonen, että mulla olisi ensimmäistä kertaa, sitten mun viisivuotissynttäreiten, niin... Ollut mahdollisuus ajaa kolmipyöräsellä, mutta tota, ei vaan... Ei vaan ollut Ari hereillä, ei, ei, ei, ei lähtenyt sitä viemään siitä... siitä polkemaan sitä pyörää, pyörää, mutta tota noin, niin... Opinpahan siitäkin jotain, ja opin tämmöisen opetuksen, nimittäin... Kyllä se on... Kyllä se on tota noin näin, että tekevälle sattuu, ja silloin kun sattuu, niin on laittava paikoista sisään. Kuunteli äsken Ari kohma tämän viikon värityksen. Ja vielä loppuun asti. Kova temppu. Ari Kohma-show. siinä siis storia kansainvälisistä lukiobileistä. Se oli, se oli tota noin, niin ainakin, ainakin nä itse koettuna niin todella outo, todella outo, todella mahtava ilta. Mutta tota, niin kuin sanoin, niin tekevälle sattuu ja niin, ja niin edelleen. Mutta tota, jos siirrytään illan illa ajankohtaisempiin tai aamun mihin aikaa nyt sitten kuunteletkaan, niin ajankohtaisempiin aiheisiin, niin, aiheisia, niin vappu, vappu tulee maanantai tiistajaksilla ja sehän tarkoittaa sitä, että että, että näin kalenterillisista syistä niin Meillä on täs viikonloppu niin mukavasti tähän näin aikaan pikkuisen repästä semmoista, semmoista ohutta pohjaa vähän, vähän kärkeäväks niin, niin, niin pystyy sitten rauhassa siellä maanantaina vetää oikein kunnolla päätä irti eikä heti tipahda sinne pöntö, pöntö, pöntö tota noin niin reunoja haiste haistelemaan ja, ja joo, sehän on pelkästään positiivinen asia itelle toi vappu on aina semmonen mahtava juhla Juhla, tota, mulla on friendillä syntärit terkkuja sakelle sinne korjalle varo, varo isompia poikia. <tos> ei tietenkään, en noin voi sanoa, mutta, mutta, mut. on mukava kesäaloitus. Jengi on, jos ei kevyemmällä vaatetuksella, niin ainakin kevyemmällä mielellä jo. Selkeästi aurinko paistaa, pystyy kaivaa vähän kesähepeen, että ei, ehkä vielä, vielä ei ole ehkä se aika, kun niitä minihameita nähdään, mutta sekin on lähellä. Se piristää mieltä, ja näin mä ajattelinkin sitten kaivaa vanhan kunnon meikäläisiin Ibanesin tuolta tuota pölyttymästä ja vaan pikkusen Oodin Vapulle ylipäätänsäkin tämmöisille useimman päivän caselle. Siinä on aina, aina se pieni jännitys, että kun, kun on tarkoitus vetää useampi päivä märkää Niin mitä jos se hirveä darra iskeekin heti eka jälkeen niin, niin, niin se on paha tilanne ja, ja sitä ei voi toivoa kyllä kellekään paitsi, no ei mitään nimiä, mutta Andre, haistit vittu. <laughs> Ei tietenkään, Andre. Hei, nähdään, nähdään mansessa, mutta tota joo, niin, niin tää viisi kertoo siitä, että pikku se pelottaa, että mitä se darra iskee ja, ja, ja pystyksi sitten vielä jatkamaan, mutta tota, kyllä mä luotan ainakin omiin kykyihini. Niin kyllä kyllä tää viikonloppu, alkuviikko mennään kovalla pensselillä. Ja hei semmonen tipsi vielä tähän loppuun, niin Arikoima official Instagramista, Storin puolella ainakin tulee olemaan aika levotonta juttu, niin ota haltuun ja hei. Kertokaa frendeille, käskiä uutelle Ari Kuhme Showta Oli sitten sun mielestä paskaa tai ei, niin hei Lähetä vetään Kunnon mesta, kunnon mesta Show 2018 nyt mä tiedän, että aika on oikea. Juoma on pitkä ja mun topi on oikea. Ja nyt on tullu ja tunnelma märkää. Fiilis on nostessa ja arjon härkää. Mistä tiedän, että kesä on täällä? No vappuna ja meillä on päällä. Mitä jos tää on muovi imene, ja ja helvetisti. Oikeasti aivan päättömästi. Jos mun vappu loppuu jo tänään, varmaan pula iskee muu tähän. Mun vappu loppuu, jos juo tämän, ja sit maksaa hylkää mut tähän. Mut arivavu ei lopua, arivavu ei lopua, vaan mun vappu jatkuu vielä tänään. Onko mahdollista tukun märän, märän? Ari Papu eloku, Ari Papu eloku, ilma surkeita tuuria. Hei, hei, hei! Kerro niille, boy. Toivon, että Sadamit humalaa, kaadan viinaa juomaan Toivon, että palvot su tuo Ari huomaan. Jos muva vappu loppuu jo tänään Varmaan krakula iskee mut tähän Mun vappu loppuu jos juon tämän Ja sit maksa hylkää mut tähän Mut Ari Vapu ei loppuu Ari Vapu millään Vaan muva vappu jatkuu vielä tänään Onko mahdollista et hukkun märän määrään. Ari Vapu ei loppuu Ari Vapu ei ilman surkeeta tuuria Kallista kuppia Joten hyvää vapua! Äh, loistavaa! Ha, siitä ei muuta kuin vapu viettoo Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa. Ari Kohoma, official, ei lopu toivottavasti ei lopu juomatkaa Minä olin Ari Kohoma, näen ensi viikolla, morjes!